Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa, wa ala ibadihi alladhina istafa. Vi har valt den här boken och det är den tredje eller kanske fjärde sittningen och även de som inte har varit närvarande från början, En inshallah i mat boken bygger på olika delar så då hänger man med de delarna som vi talar om så man får en inshallah nytta utan att behöva ha följt med hela boken. Boken heter Sifat Salat Nabi. Beskrivning av profetens bön sallallahu alaihi wa sallam. Från tack att säga Allah Akbar Akbar tillträda bönen, till taslim tills man avslutar bönen. Kanna för Sheikh Muhammad al En bok som är värdefull, en bok som är älskad av många människor. Alhamdulillah, vi har ju talat om några delar, och idag sista gången hade vi om att utföra bönen om man befinner sig på en båt eller på ett fartyg. Och vi sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam eh, blir tillfrågad om att utföra bönen i eh, safina, för, eh, fartyg, en liten båt och så vidare. Då svarade han, jag vill bara gå tillbaka en liten, liten, liten del. Så då svarade han, om inte du har rädsla att du kommer dunkna och då snackar inte vi om Titanic. Han svarade inte på att befinna sig på Titanic. Han svarade på en liten båt. Det kan vara en enkel liten eh, robåt till vilken båt som helst. Då sa han. om eh, eh, in, då sa han mm. Försök att be stående om inte du fruktar att du eh, drunknar. Så alltså ramlar vi vattnet och drunknar. Så, så, med andra ord, sagt, så länge man vet om att man klarar sig, då gör man bön om det är i båten, om det är i tåget till exempel, om tåget går en viss hastighet. Om vi ska nu gå tillbaka 200 år, tillbaka, kanske tåget gick 30 km eller körde 30 km timmen. då var det ingen fara. I dagens snart finns det i Sverige en båt mellan Stockholm och Malmö på mindre än två timmar. Det kan vara en viss, gå riktig, riktig hastighet så att man kan inte hålla sig stående. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Så det är därför profeten sa Salams ord. Eh, han har sagt dem för 1400 år tillbaka. Men de är till nytta och kommer att vara till nytta fram till dom i dagen. I en sånt här uttalande, han säger om inte eller om, om du är säker på att du inte är drunkna, så bestående. Ja, han gav oss en grundvägel. Som kommer att hjälpa oss resten av våra liv. Hur man kan utföra bönen. Och så vidare. Så att, eh, Vi har lärt oss. För att bönen är det viktigaste. Så det är därför idag vi har pratat om börjat en serie på skottba. Eh, vilket Abba Fateman missade den skottba. Men kan ta del av den. Eh, vi började om bön. Att koncentrera sig i bönen. För att det är det viktigaste. Det är det absolut viktigaste. Det är därför vi tog den här boken för att bönen det är det absolut viktigaste som vi har med att koppla oss med Allah subhanahu wa ta'ala allt annat kommer från sidan om så länge som vi har en, en god tag bön, en bön som är acceptabel, en bön som är utfört på rätt sätt, en bön så som profeten Muhammad s.a.w. bad eller försöker efterlikna han så gott som möjligt, så lyckas vi inshaAllah gärna yani, Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam han blir tillfrågad om en man som snattar. Vad är det han sa? Hans bön kommer att hålla honom borta från den. Salatahu satunhiya'an dhalik. Han kommer att sluta på grund av sin bön. En man som begick sina hans bön kommer att hålla honom borta från det. Oavsett vad man gjorde, bönen kommer att hålla oss borta, det är därför Allahs subhanahu wa ta'ala säger: Innas saläta, den här anel och munkar, och el berry. Sannoliken så, så bönen håller en borta från fahsha skamfulla handlingar, munkar, dåliga handlingar, och el berry, otukt och så vidare. Så att genom att hålla sig kopplat till bön, så blir man en bättre människa. Det är därför profeten Muhammad alaihi wasallam han sa till oss: Mom och abna, jag kommer och hon, abna sab. seb, ja ni era barn. Att be när de är vid sju års har sagt om du är en sådan individ, en sådan person som beordrar dina barn, påminner dem om att be när de är vid sju års Ta dem med dem till bönen, påminn dem, väck dem till salat. Sitter de i sitt rum och drar gått in, ta ut dem. Är du inte hemma så sätt till din fru att påminna dem om bönen. Ha din fru sina, sina ursäkter för att inte be, låt henne påminna dem. Gå upp och ställ dig i bön. annars så blir det en konsekvens. Vad är konsekvensen? Ja, då får du inte spela PlayStation, då får du inte sitta vid datorn, då får du inte det, då får du inte det. Det är tillåtet. Varför? För att de ska hålla sig. Och ulama säger, om du är den individ som ber. Eller beordra ditt barn att be mellan 7 till 10 år. Och sen straffa dem till det som profeten s.a.v. säger. Vilket betyder att hålla igen spel. Att inte gå på picknick och så vidare. Det är saker och ting som man får lov och förbjuda dem från. Som är lagligt i det här landet. Så alhamdulillah varför inte. Då vet de om att det är en viktig sak. Då sa ulama att om du är den typen så kommer ditt barn att be. Och ber ditt barn så är det bevis eller det är det, en säkerhet att ditt barn inte gör haram egentligen vad vill det svenska samhället av människor de vill att vi inte ska luras ja, men om vi håller oss till bönen så kommer vi aldrig luras vad är vill det svenska samhället att vi inte ska eh, skada andra om vi ber om vi håller oss kopplade med Allah wa så kommer vi inte vara till skada ja, det är därför bönen är lösning till allting till allting subhanallah i våra liv och det är därför vi har tagit den här boken. Om Allah subhanahu wa ta'ala bedöner Sheikh Mohammed som, och Abu Zakaria som valde den här boken att vi ska gå igenom. För att bönen det är det absolut viktigaste som vi har. Så att sista saken som vi tog förra gången, det var om att be i, i, i båten. Om man befinner sig på en båt, en liten båt, lite större båt, lite ännu större båt och så vidare. Hadisen som vi sa när han tillfrågades ska jag be när jag befinner mig på båten. Han sa så länge som du är säker att du inte drunknar så be Den Denna hadisen är från al bazzar och Al-Daraqutni och den är autentisk enligt Al-Hakim och autentisk enligt Sheikh Al-Bani. Eh, profeten Muhammad wasallam när han och författaren säger och När profeten blev äldre och han kom upp till åldern yani, Vad är det vi lär oss från detta? När profeten blev gammal kunde inte hålla sig då hade han en liten pelare som han tog till hjälp för att inte ramla för att det är inte tanken att vi ska be och skada oss det är inte tanken att jag ska stå i bön och ramla så att näsan eh, börjar blöda, det är inte det som är tanken Allah subhanahu wa ta'ala vill inte att vi ska skada oss. Så vi ska göra det så bra som möjligt som är till nytta. Inshallah. Och då går vi vidare. Al-qiyamu wal-qu'udu fi salatil leil. Att stå, för att vi har snackat om att stå i bönen. Att sitta om man ber. Det, vilket vi har snackat om. Att rikta sig mot att hitta böneryktningen Qibla. Och ställa sig där. Och nu är det nattbönen. Varför vi gör allt detta innan vi går in i själva bönebeskrivningen? Jo, för att när vi beskriver bönen sen, då vet vi, vi kan be stående, vi kan be bön i bilen. Det är kanske inte många som har gjort det. Gör det. profeten, Muhammad sällan som vi sa i början, han brukade be på sitt djur, efter, alltså sunna bön, ville bön. Ibland riktar han sig mot Qibla, och det kan man subhanallah ställa sig precis utanför här i moskén. Man har sin bil utanför. Låt oss säga att jag har kört hit med min fru till moskén. Och sen på väg hem. Jag säger till henne, kör du. Jag sätter mig ur sidan. Och så börjar jag två sunna bön efteråt. Bilen är ställd precis mot Qibla. Jag säger, Allahu Akbar, bär min bön. Och så börjar hon köra. Sen det spelar ingen roll om hon svänger höger och vänster. Då bär jag mina två rak'ad. Varför jag vill göra det? Jo, för att jag gör det som sunna. Profeten hade bara en, en kamel eller en åsna att rida på. Då bad han på det. Vi har bilar. Vi kan be på det så att om vi har hästar i framtiden med en liten vagn då kan vi be sittandes där och så vidare. Då har vi gjort den här sunna för Allah subhanahu wa ta'ala onu at kunna ställa sig, alltså stå stående och sitta under nattbönen. Och författaren säger: "Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan. Wa kana idha qara'a qa'iman, raka'a qa'ima, wa idha qara'a qa'idan" قاعدen, ett väldigt fint uttalande och den hadisen enligt Sayyih Muslim och Abu Dawud eh, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi han brukade be nattbönen som vi känner till och det där med att när vi säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam brukade be natbönen. det är frivilligt för oss att be nattbönen men det har blivit plikt för profeten Muhammad Sallallahu alayhi wa la wa sallam la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Och la la la som la la som la la la la la som la la la la la la la la la la la la la Bönen är det som kommer att hjälpa dig. Wallahi, bönen är det som kommer att hjälpa dig. Salat. Salat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala beordrade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam att be nattbönen Varför? Inna sanulqi alayka qawlan thakila Vi kommer att belasta dig med tungt ansvar. Så vad är det, vad är det för hjälp du ska få? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jo, nattbönen kommer, kommer att hjälpa dig. Nattbönen kommer att hjälpa dig. Nattbönen, subhanallah Subhanallah Låt dig få ett, ett, ett ljus sken i ditt ansikte ja, det spelar ingen roll på dagen du kommer att se och upptäcka Wallahi du kommer att se och upptäcka att de som ber nattbörnen även om det är två rakat eller fyra rakat korta eller långa du kommer att se på dem ja, du ser att deras ansikte lyser på ett speciellt sätt du, du, du ser dem även om inte de smilar så ser de som, som eh, alltså, alltså att de smilar du ser dem på ett annat sätt. Du ser på dem att de har varit i kontakt med Allah natt i tid. När folket lägger sig. När alla bara vänder sig till, till, till sina eh, behov och begär. Vänder de sig till Allah. Wa och det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam brukade göra. Det var plikt för profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och här författaren säger och använder hadisen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vi på arabiska, Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam brukade be nattbönen väldigt länge om han ber ståendes för att han brukade be ståendes och han brukade be sittendes så att om du hemma ska be nattbön det är upp till dig vill du stå och läsa hela Al-Baqarah det är upp till dig vill du sitta och läsa hela Al-Baqarah det går bra vill du sitta och läsa halva Al-Baqarah det går bra det också så det, det är tillåtet att stå i bön eller att sitta om det är en frivillig bön. Så profeten Muhammad s.a.w. brukade benat bönen. Om han ber, alltså starta sin bön som stående. När han gjorde rukur så gjorde han det som stående. Men om han startar sin bön, låt oss säga att han satt på madrasen. Och då vände han sig mot Qibla. Och så sa han Allahu Akbar för att be två Han var sittandes. Så vad gjorde han? Vilken typ av rukur gjorde han? Han gjorde den typ av rukor som är sittandes. Då böjde han sig, låt oss säga, 30 grader. Jag bara hittar på siffra. Så du behöver inte, om du ska be, behöver inte vara 30 grader. Men jag bara hittar på 30 grader för rukor. Kanske 45 eller 50 grader för sujud. Och så vidare. Så att det skiljer sig. Så att det inte blir samma, samma böjning till både rukor och sujud. Så att det är tillåt. För han brukade, om han ber stående, så gjorde han rukor stående. وأمهم بعد ستة ناس سيودهن ركوع ستة وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في ركعة ثانية مثل ذلك إن ت البخاري مسلم إن ت البخاري ده هاب فوئل ك alternatives alternatives لا أص att det finns alla möjligheter. Precis som hajj. Det var precis i måndags. Som var för dagen. Och det var på tisdag som var id. Så det var inte så länge sedan. Så vi kommer ihåg fortfarande detaljerna. För valfärden. Hajj. Under hajj. Profeten Mohammed s.a. underlättade för sitt folk. Väldigt mycket. Oavsett enligt sahabah oavsett vad han tillfrågades så sa han gör utan, tveka. gör utan tveka gör utan tveka kvinnor hade sina månadsblödningar gör allt utom att gå runt Kaaba och så vidare så att han underlättade och här har vi bönen också Profeten han är vår förebild det är honom vi ska efterlikna det är honom vi ska efterfölja. Det är honom vi ska härma. Vi ska göra som honom sallallahu alaihi wa, alayhi wa Så han har gjort alla möjliga lösningar för att ingen av oss ska säga, Wallahi, jag har ont i rigen, jag kan inte be. Nej, du kan be sittandes. Wallahi, jag har ont i nacken, jag kan inte böja mig. Du kan böja det bara någon millimeter. Jag ligger i sängen och jag är väldigt sjuk. Du kan be liggandes i sängen. Jag kan inte tvätta mig med vatten på grund av att hur den blir skadad, ingen fara gör det igenom. Det finns torrt som det heter. Så det finns alltid lösningar. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam här, han brukade be nattbönen väldigt länge som sittandes. Och när det är ungefär 30-40 är jag kvar, 30-40 verser som är kvar av nattbönen, då ställde han sig upp. Och läste han dem, och sen gjorde han rekord. Och sen gjorde han så gjort som vanligt. Så vad betyder det? Profeten sa att blandade alla möjliga lösningar för oss. För att ingen av oss ska ha något ursäkt. Wallahi, jag är dålig. Wallahi, jag är det. Wallahi, jag är det. Jag kan inte. Alla kan om man vill. Wallahi, alla kan. Den som vill kan. Och den som inte vill kan absolut ingenting. Så vi måste bara vara realistiska. Vara, eh, و ساكب وابو فتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيوه لا بعستته وفليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا نو جنتين سمي بلد فين النت مين فرخون وكان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا أو متربعا حديثا نمت فوق النت مين فون النساء ابن خزيمة وعبد الغني المقدسى في السنن den här hadisen, profeten sallallahu alaihi wa sallam, Det är en härledning. Det är en härledning. Vad heter Det att sitta i Det här en härledning. Det Det sitter i härledning. Det är en härledning. Det är som härledning. Det vad en härledning. Det är Det sitta en sallallahu Det är en härledning. Det Anisai och enligt Abdel Khuzayma och enligt Abin, och Abdel Rani Al-Maqdisi för Sunnan och Al-Hakim och Al-Zahabi har också sagt att det är autentiskt att profeten Muhammad brukade be när han satt i kors eller han satt i kors och bad. Yani, det finns alla möjliga. Det finns de som har ont i ryggen kan inte sitta annat än sitta i kors. Då kan du be. Sitta vanligt med böja knäna som vanligt. Bara sitta som man brukar sitta på golvet. bä Sitta på soffan. b Sitta på stolen. b Spelar absolut ingen roll. Det finns inget ingenting som är nästan förbjudet att be. Utom att be i toaletten eller be på gravplatsen. Allt annat. Det finns lätt. Profeten Mohammed wasallam har underlättat för sitt nation att be. Men det gäller att ha vilja. Subhanallah. Är ni den som vill träffa någon det spelar ingen roll vad det kostar. Den som vill utföra en grej. Yani, låt oss säga. Vi tar ett exempel. Speldator till exempel. Eh, många är kanske intresserade. Den som vill lära sig och bygga en speldator. Kan göra det. Även om man inte kan. Då lär man sig. Men om man inte vill. Så kommer man aldrig att lära sig. Vill du be. Vill du koppla dig med Allah. Wa så är det väldigt enkelt. Att göra det. Nästa många tvekar och många av muslimerna subhanallah vet inte om att det är tillåtet att be med skor profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam enligt biha. Yani att salatu finni al och amr att be med skorna på och att han beordrade det sallallahu alaihi wa sallam beådrar oss att göra det enligt Abu Dawood ibn Majah Ja, enligt Maja, Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han brukade ibland ställa sig till bön med skona på. Är det tillåtet? Ja, det är klart, det är tillåtet. Enligt Albuchávez, det kommer komma sen, Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han bad med skona på och beordrade oss, Nasara, gör annat än judar och kristna brukade göra. Be med era sko på. Be med era skor. Ni är aldrig egentligen. Ni kommer från, från lädel. Men det används. Det är skor. Ja, ni, Allah wa vill underlätta för oss. Du är på jobbet. Varför lär vi oss detta? Du är på jobbet. Och du, Låt oss säga att. Du, när du är på jobbet. Du har, och det är vinter. Du har kängor. Du har jobbiga skor att ta av. Eh, det är omöjligt att kunna ta av dem. Och du går om till till, till jag vill inte säga börnerummet så att inte de som lyssnar på mig tolkar det. Aha, arbetsplatserna här i Sverige har ja, de börjat tillverka börnerum. Nej, det rummet som du ber i. Ja, det är därför jag kallar det för börnerum. Vad sa du? Man har gjort en själv, själv till en börnerum, det jag kallar Så att det rummet som du ber i, låt oss säga omklädningsrummet. Du, du går in i omklädningsrummet. Du har 10 minuter eller du har en kvart rast. Du har rast enbart 15 minuter. På det här rasten du ska ta en kopp kaffe. Och det är råd. Okej vad gör du? Du går in på fem minuter och ber. Om du ska ta av dina kängor. Och, och knyta av dem. Och knyta på dem igen. Ja ni hela det rast Då kommer du komma för sent tillbaka. Och då får du problem. Profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sallam underlättade för oss. Han sa be med era skor på. Så länge du inte har någon, någon skada. Han säger azar. Och azar det kan vara smuts. Det kan vara eh, hundavföring som man har gått och trampat på. Det kan vara precis vad som helst skadligt, det kan vara leva till exempel, bara ta botten så att man inte smutsar ner sina kläder, kallas det är färdigt be med skorna på be mig skorna på yani profetet Muhammad sällan beordrar oss detta det finns ju väldigt enkelt du har gjort vodou till exempel vilket inte ingår i detta, men du har gjort vodou på morgonen och du har tagit på dig strumporna sen har du tagit på dig skorna och skorna går upp till, överför hälen och du befinner dig på jobbet och du har släppt en gas. Och din wudu är borta. Och du ska be och du har en kvart på dig. Måste jag ta av kängorna? Måste jag ta av strumporna? Måste jag göra du på det här sättet? Bilal Wallahi, jag får inte tid över. Ingen fara. Profeten Muhammad, sa, med undantag för de som följer Hanafi skola. Hanafi skola, de är så hårda så att Hanafiterna säger nej. Aldrig stryka vatten överför för skorna, En sandbuscha. Ja, jag vet. Så att jag har bett en gång. Det var en, en um, bror. Må alla spanna upp honom. Vi skulle be. Han sa till mig: Bilal, du följer salaf. Ja, vad Du följer salaf. inte med saken ja. Men jag menar, du följer Emma Mahmed. Ja. Och du brukar stryka vatten på dina strumpor. Ja. Och du har gjort precis vad du. Ja. Och du har strykit vatten. Det var i Stockholm. Khadija Center, Jag sa ja. Han sa tyvärr. Antingen är jag bönelädare eller så ber jag ensam. <laughs> Brorsan, vad, vad är detta? Ja, enligt vår skola så får vi inte be om man har strykit vatten över för skolan. Men vi säger, för de tre andra skolorna, om man är Shafi, om man är Hanbali, om man är Maliki så är det tillåtet enligt de tre skolorna att stryka vatten. Att, att stryka vatten över för eller om man har tagit skorna på med odo så är det tillåtet. Med undantag för eh, hanafiter och brodern. Du eh, godkänner detta för att det är så i Bosnien bland annat. Så alhamdulillah vill man följa den skolan. Det är ingen fara. Men det gäller att följa den hela tiden. Inte sitta idag. Det, eh, idag är det tillåtet att göra den handlingen enligt hanafiter. Jag är hanafi nu. Och sen lite senare. Det är förbjudet att göra den andra handlingen enligt Hanafiter, men det är tillåtet enligt Hambaliter, enligt Imam Ahmad. Ja, ah, nu är jag Hambalit. Nej. Du tar en skola, du följer den hela vägen. Det är ingen fara. I alla fall, då ber man, subhanallah, med. man gör rudo, man stryker vatten på skorna, och man gör rudo, och khalas, och då ber man med sina skor. Det är färdigt. Bara för att vi snackade om att och stryka vatten. Vad är det man ska göra om man har tagit av skorna? Så länge man har rudo, så är rudo giltig. Men om man har tagit av skorna och sen blivit av med sin vodou då måste man ta av strumparna igen för att det som man har strykit på det var skorna, man har tagit av dem då är det, då måste man tvätta fötterna på nytt. Och så vidare. Så att det är det. Profeten sallallahu alaihi wasallam han brukade be barfotade utan skor på och ibland så bad han med skor på och den hadisin från Ebi Dawud och i bin Maja. Och Abbahazarikali om Matihi tillät detta för sin nation. För kala, då sa han: Ida sallah hade du kom för hjälp, bisna laj. Aw! Liachlahuma! Bina vis laji! Wala jo! Zibi! Himarajava! En av er, om man ska be. Nu säger inte vi att man ska göra det i Moskén över Falkenberg, eller om man går in i Moskén i Malmö, eller Moskén i Getobov. För att nu är Moskén, om vi har mattor och så vidare det Snacka vad man bär ute till exempel. Eller om man, låt oss säga att vi har idbönen. Och idbönen har vi ute. Så att antingen, om imamen inte har skor på sig. Så tar man av sina skor. Och har dem mellan sina fötter. Mellan sina fötter. Eller har dem på, säger profeten Muhammad wasallam Och inte skada andra. Det kanske är dina skor luktar. Ja nej, det är så det är svettigt. Det kanske luktar och du lägger dem åt sidan. Så kommer din bror ju så och han förluktar så att han svimmar av. Så kommer ambulansen och hämtar honom. Ja, det blir problem. Och Va, vad sa du? Varma länder och skin. Ja, varma länder och skin det, det är skadligt. Det är nästan så att katlinas. Det, det är nästan att döda en annan person. Och en del av. Och man har barn själv. Valla, ibland de kommer från skolan. Bara de tar av skorna vid hallen. Jag säger Adam, ta av skorna. Gå in och tvätta dem direkt. Ja, ni, subhanallah. Ibland så, så förstår man inte riktigt vad, vad som händer. Visa skor, eh, andas inte och så vidare. Så att, i alla fall, profeten s.a.w. han lade grunden. En av er bör sätta sina skor mellan sina fötter. Och inte skada andra med dem. Eller be med skorna på. Eller be med skorna på. Och eh, denna hadisen är enligt Abu Dawud och Al-Bazzar. Eh, och akkad a.s.a. Och så han, han, även nästa hadis enligt Abu Dawud och Al-Bazzar. Och han bevisade detta genom att säga khalifol jahud, för en la yo saluna fi ni alihim wa la khifafihim. Om man befinner sig, om man kommer in i muskén och man tar på sig mokasiner. Jag vet inte om ni känner till mokasiner. Inte, Adams, att Adam gör så med huvudet. Vilket betyder nej. Men jag vet inte vilket land det är i Albanien som man gör så, det betyder ja. Jag vet faktiskt inte, men i alla fall. Vilket... Jonus, jag vill inte, Jonas, jag vill inte jag skicka... <laughs> Okej, okay. okay, vi tar det sen. I alla fall, eh, mokasiner, det är typ eh, som strumpor består av skin på utsidan. Ja. De, de säljs här i Sverige. Huff. Huff, det kallas mokasiner på svenska. Och det är typ tyg på undersidan. Ibland brukar det vara skin också. Så man tar dem på sina, på, eh, sina fötter efter att man har Eh, Tvagat sig, och då. Och då kan man stryka vatten över dem. Det heter mokasiner Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger: Gör annorlunda än vad judar brukade göra. Sannoliken så bär de inte med sina skor eller med sina mocassiner. Ja, när judar skulle be, och det, det gör de fortfarande till nu, när de ska be, då tar de av sig sina skor och sina mokasiner de får absolut inte ber med skorna och med mokasiner. Det är därför det blir begränsade. De måste utföra bönen på ett visst sätt på ett visst ställe. Medan profeten Muhammad s.a.w. Vad är det han sa? وَجُعِلَتْ och الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا Allah subhanahu wa ta'ala lät hela klutet, hela jordklotet vara som en böneplats för mig. Så var och en av er för man har drakat hos salat. Hadithen är Så var och en av er Oavsett var man befinner sig, när det är dags för bön, så ställ det er och bön, så länge det inte är på gravplats eller i toaletten. Ja, det var någon som mailade till mig för något år sedan. Snälla kyrkan, du bara besvarar, är det tillåtet att be i toaletten? Jag har ingen annan annanstans i skolan att be toaletten. Ja, ni subhanallah. Det säger sig självt, i toaletten är det totalt förbjudet. Man kan inte be i toaletten. Men däremot så var det någon annan som faktiskt ställde fråga eh, och det är man får nytta av det. Kan man utföra bön på ett tvättrum? Ja, I skolan de har ett rum där de tvättar eh, kläder, maskiner och så vidare som de tvättar. Det är ingen, ingen toalett, man utför inte sina behov. Är det tillåtet att be där? Ja. Man inte i själva toaletten eller på jag vill inte säga kyrkogården, men gravplatserna. Så att där är väl inte tillåtet. Och sen inshallah så det är tillåtet att be. I trapphuset är det tillåtet. Ingen far. Det bara gå längst upp. Gå längst upp. Varför ska man gömma sig? Kolla vad han säger. Varför ska man gömma sig? Jag Jag ska ska sig. ingen ska komma framför dig när du ber. Ingen ska dig. och så gå in i Alhamdulillah. Ha med dig en sån här en liten tält. Varenda gång du ska be, sätt tälten och be. Vad är detta? folk subhanallah tar en sig handen och går på stan och röker och andra tar en ölflaska och går där och vinglar fram och tillbaka och, och subhanallah, och vi ska skämmas när vi ber men i alla fall om det skolan har ställt till problem för de här individerna, det är något annat det är något annat, så alhamdulillah man ska göra det så enkelt som möjligt, så har du dina skor på, b, har du dina mukasiner på, b, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Äh, han beordrade oss att göra. Äh, och enligt hadissen från Abu Sa'id al-Khudri, Vim och ta'ala var nöjda med honom. Han salla bina wa sallam, yawmin, salatihi, علي, Muhammad, Abu sa: Salla binna vara Sullahi salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah det salallah salallah salallah salallah salallah salallah salallah han bad med sina skor. Och så helt plötsligt. Han tog av sig skorna. Kolla här vad en underbar hadis. Vad gjorde sahaba bakom honom? Alla sahaba tog av sig sina skor. Allahu akbar. Ja nu finns det bättre än detta. Det som han gjorde. Det gjorde de direkt efter honom. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Han tog av sina skor. Och lade dem på sin vänstra sida. ala sarih. Fallen med vad annars älskling, skala och ni är ärliga. Fallen med vad som hade Al-Qaida ni är När folk hade sett vad han gjorde, då gjorde de likadant. När han var klar med början, då sa han: Vad är det med er? Varför tog ni av era skor? Då sa de: Vad är I-Näke, Al-Qaida är i al Al-Qaida Vi såg att du gjorde detta. Så vi gjorde likadant som dig. Då sa det han sannoliken. Jibril eh, har kommit till mig. Och sagt att i eller under mina skor. Det fanns någonting som är skadligt. Ädda på arabiska. Allting som är skadligt. Det kan vara djuravföring. Det kan vara. Eh, låt oss säga. Eh, leva som man har trampat på. Som kan småsa ner kläder. Allting som är ädda. Ädda är skadligt. Allting som kan vara till skadligt kallas för azah, på arabiska. Sannoliken har Jibril kommit till mig och sagt att det finns eza, det finns skada det finns någonting som är dåligt under skorna så ta av dem så jag tog av dem. Så om någon av er är på väg in till musken så bör, och bör en av er kolla vad är det om man har någonting under sina skor då får man stryka bort det. Ni kommer nu kommer ni säga, va? Så man får lov att komma in och be i musken. Det här är profetens moské. Hadisen ägde rum i profetens moské. De bad med sina skor. Ja, nej, deras moské, de hade ingen ventilation. Deras moské, de hade inga sådana här fönster som vi har. Deras moské, de bad mina bröder färger bönen. Man kunde se spår av leva på profetens huvud. Om det hade regnat, då regnade det igenom. De hade inget tak. De hade sådana här blad av, av palm träd, blad, som täckte taket, om det regnade det regnade igenom, och det regnade på, på sanden, och sanden omvandlas till lera, och profeten Mohammed gjorde sujud på lera så då kunde de gå in och be med sina skor, men nu i dagens läge det är det inte så att man går in i, i moskén, vi säger uh, moskéen eller vi säger vilken moské som helst jag går in och med mina skor profeten sallallahu alaihi wa har beordrat mig att be med skorna på sig. Jag ska gå in och be med skorna. Brorsan, be med skorna utanför. Ja, ni be inte med skorna här inne. Så det, det finns regler, man måste lära sig. Så hadisen lärde oss grunden. När vi ber ute, vi är till exempel uh, några personer som reser igenom från Falkenberg till Göteborg eller Falkenberg till Stockholm. Eller Falkenberg till Malmö och det är kort tid mellan bönorna på vinter till exempel. Då stannar vi på vägen tar fram en, en, en bönematta tar fram en filt tar fram en vad som helst och då sätter vi den på, på marken och vi gör adhan och vi ber med våra skor på. Det är tillåtet. Man går vi in i musken? Det är klart. Man gör inte det. Och här säger profeten så en av er. När man kommer till moskén så bör man kolla under sina skor. Finns det något så stryk botten, tvätta botten då är det undantag just den hadisen om man kommer till moskén, alltså man kan också tolka den enligt, eh, en, enligt en förklaring på den här hadisen eh, jag tror det var Imam Zabi som har förklarat den, inte i denna boken, i en annan bok han säger så att man inte kommer och någonting har fastnat i moskén och man sätter den på hyllan och så börjar det lukta in i moskén, ja man bör stryka botten och andra säger, jo den här hadisen är bara för dem som bad i profetens moské med skorna på och så vidare. Ja, nej, olika förklaringar kan vara till nytta. Olika förklaringar kan vara till nytta, men i alla fall vi bör kolla, är det någonting? Vet jag om att jag har gått hemifrån och jag har trampat i ja, hundbajs till exempel. Jag vet om att jag har trampat i någonting, medan jag har gått, jag känner att det lukta. Hela tiden lukten följer efter mig. Det måste vara något som har fastnat i mina skor. Då tittar jag innan jag sätter skorna på hyllan. Så att det inte börjar lukta i moskén och så vidare. Eller om jag ska be ute. Så tittar jag under mina skor. Sen börjar jag med skorna. Kallas, sen är det färdigt. Ja, nej, man ska inte göra en historia av det. Man ska veta och lära sig att det tillhör. Tillåtet. tillåtet att be med skor. Till ett, tillåtet att be utan skor tillåtet att bestående tillåtet att be sittande, tillåtet att be, be lutandes tillåtet att, att, att, att göra wudu om man har vatten tillåtet att, inte, att hoppa över wudu om man inte har vatten tillåtet eh, subhanallah, att vända sig mot, mot eh, Mekka eller bara vända sig vad som helst om det är en frivillig bön och be om man sitter på sitt djur be gärna och sammanfatta allt som vi har sagt det är tillåtet det finns inget svårt subhanallah men det viktigaste är att du visar att du vill verkligen koppla dig med Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer snart, inshallah, vi kommer att gå igenom. Bara när man säger Allahu Akbar man ställer sig i bönen. ordet Allahu Akbar kanske bara när man säger Allahu Akbar ska tillträda bönen. Ordet betyder väldigt mycket. Det är därför vi idag på fredags skutba. Vi sa att vi måste lära oss om Allahs attribut, egenskaper för att kunna verkligen koncentrera oss i bönen och vi sa ett exempel idag på början vilket eh, kanske inte alla var närvarande om jag ska möta någon person och jag pratar med den här personen utan att titta i ansiktet på honom titta åt sidan, sitter och, och, och läkar med min mobiltelefon samtidigt gör annat, subhanallah den här individen kommer aldrig att bry sig om mig så hur kan jag förvänta mig som en muslim, troende, mu'min, älskar Allah subhanahu wa ta'ala, älskar profeten, att vända sig i bön och inte koncentrera mig med Allah subhanahu wa ta'ala. Hur skulle han acceptera detta? Så vi måste lära oss respekten med Allah subhanahu ta'ala. Vi så en mening, jag vet inte hur jag kom, eller var jag har läst den här meningen exakt, men jag kom på det i alla fall, eller jag kommer ihåg den. Om man skulle sammanfatta islam så är det två meningar husnul adabi ma'al haqq alltså Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala är en av vars namn är sanning, al haqq husnul adabi ma'al haqq och husnul adabi ma'al khalq att ha ett gott beteende gentemot skaparen, Allah subhanahu wa ta'ala och gentemot skapelsen vilka människor detta är religionen religionen lär oss att vara goda människor det är därför vi lär oss om bön bönen subhanallah lösning till alla våra problem Wallahi till och med när du tappar bort dina nycklar jag tror mig, tro mig jag överdriver inte om jag säger jag överdriver inte om jag säger du hittar dina nycklar i bönen Wallahi gör riktigt fin wudu äkta wudu som jag brukar kalla den och be två äkta rakat kommer du hitta den Satan kommer komma till dig han vill inte att du ska be med koncentration han kommer säga till dig Bilal du glömde dem under stolen där borta i bönen Yani, det där med koncentration vilket vi kommer att prata om på skottban yani precis när man säger Allah Allahu Akbar då kommer tjejtan har du säkert hämtat din plånbok med dig hemifrån till exempel har du inte glömt den på vägen det kommer vissningar i huvudet har du inte glömt den på vägen har inte du tappat den på vägen yani, om du vet om att du har plånboken i bakfickan har ni sett din hand på rumpan där och känner efter plånboken och kalas, så att tjejtan kan försvinna så du känner plånboken och kallast, du stöd den borta så du kan fortsätta att be. För att Allah subhanahu wa ta'ala vill, vill att vi ska be på ett visst sätt. Så bönen mina divbara syskon är det absolut viktigaste. Eh, nästa. As-salatu al-minbar. Profeten Muhammad s.a. han bad på talstolen. Talstolen minbar som är bakom mig. Kanske ordet talstol det, det, det låter lite konstigt för att när man snackar om talskol talstol på aulan eller tal, men mimbar alla vet vad mimbar är, att kunna be på mimbar kanske mimbar som jag har bakom mig den eliten för att be på men bönen på mimbar profeten Muhammad sallallahu alaihi Wasallam bad på mimbar för att visa människor hur de ska be och inshallah enligt den här jag vet inte riktigt om jag ska säga vi ska prova den det ska vi inte göra men han gjorde han så Allahu Akbar på Mymbar. Tillträdde bön. Och han gjorde på Mymbar. Så han, gick han ner och gjorde sujud. Så gick han upp och fortsatte. Profeten Muhammad. Sallallahu alayhi wa ala sallam. Han hade tre trappsteg. Jag säger inte att vi ska testa den. Jag vet inte riktigt. Om, vi får nu kolla. Om vi ska göra det som sunna. Eller om det ska räknas som sunna. Men han i alla fall. Han gjorde den, som akbar näes för kalla ja ju har näste in ni så natu höda, litet ammorbi och lite allamu salati. lähig. Jag har som förklaring. Så det är därför vi ska inte inshallah göra likadant som profeten Mohammed och säger, sannig, så har jag gjort det som ni har gjort för att ni ska lära er min bön. För sallu kan vara i tommunic och salli, så be så som ni har sett mig att be. Han gjorde detta utbildningstiftet jag kommer ihåg det fanns en, en sheikh mashaAllah han är sheikh och psykolog han heter doktor Jalal mashaAllah må Allah subhanahu wa ta'ala belöner honom han jobbar i Medina han sa sedan han var, <laughs> bara som en parentes Sen jag var ett litet barn sa han han är från Irak, kurd från Irak bodde i Malmö han sa till mig och berättade för mig subhanallah att sedan jag var ett litet barn min pappa ville att jag ska vara tjejk. Och min mamma ville att jag ska vara läkare. Så jag gjorde bägge två nöjda. Och jag blev både tjejk och läkare. han blev psykolog. Men han alltså, sa under hela mitt liv har jag gjort dua till Allah. Att jag ska leva och, alltså leva och dö i Medina. Och subhanallah han gjorde sin dua. Och han var ungefär 50 år när han var i Sverige. Och han Allah subhanahu wa ta'ala underlättade resan till honom. Och han jobbar nu som psykolog i Medina. Varför jag säger detta? För att i utbildningssyfte... Lärde han mig, jag glömmer aldrig. Han var hemma hos mig och vi skulle be. Och min son, Ahmad, han är 25 nu, han var med. Så han ville lära, vänta, jag bad innan, jo, ja, jag bad innan han kom. Och sen kom han in hemma hos mig, så skulle han be, det var jag minns det, det då skulle han be Asselborn. jag sa, min son har inte bett, då kan han be med dig. Och då hörde jag, Asselborn, man läser inte högt. Man läser inte högt. Men han läste inte lika högt som jag läste till Maghreb. Men han läste så att min son hörde vad han sa. Förstår du vad jag menar? Mm. Så han läste lite högre. Så att min son hörde vad han sa. Och min son kommenterade efteråt också. MashaAllah han kan alla steg sa han efteråt. Han var liten Ahmed. Subhanallah. Han sa att han kan alla steg. Så han gjorde precis så som du har lärt mig. Det sa han. Så att, vad Vad är det han gjorde? i utbildningssyfte för den här lilla pojken som bad med honom, när han sa Allahu Akbar, då läste han Al-Fatihah så att min son hörde honom. Och läste han en kort sura så att han hörde honom. Han sa Allahu Akbar, gick ner till kor och sa Subhanarabiy al-Azim så att min son hörde honom. Och så vidare i hela salat. Sen efteråt sa han till mig eller jag sa till honom, varför gjorde du detta? Jag vill ha bekräftat från honom. Han sa för att om din son inte har lärt sig från dig, För att ibland lär de inte sig från föräldrarna allt. Då lär man sig från annat. Då kan han i alla fall vara som en påminnelse till honom. Så det var ett utbildningssyfte. För min son. Indirekt lärning till min son. Utan att han visste om det. Så, och det kan man inshallah göra. Och det var profeten Mohammed s.a.s. gjorde. Han bad på mymbar. För att lära oss hur vi ska be till Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vi stannar där inshallah Så att inte vi... Vi går vidare nästa, nästa vecka, sida 55, och då går vi igenom Assutra och Awajub här. Att kunna ha skydd framför sig när man ber. Vi ber Allah wa att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara att hjälpa oss för att vara bättre och godare muslimer.